Я ретельно розглядав рендума, пригадуючи, яким же хорошим гравцем у карти він був. На його обличчя неможливо прочитати, бреше він повністю або частково чи ні. Справдався домірна розглядання дзвінкового нижника. Нюанс-то цікавий. Його історія містила багато штрихів, які надавали їй правдоподібності. Перефразовуючи Едіпа, Гамлета, Ліра та всіх інших хлопців, мовив я, Хотів би я дізнатися про все раніше. «Мені зараз справді вперше випала нагода розповісти про все тобі», – відказав Рендом. Три трагічних персонажі класичної літератури – цар Едіп, персонаж трагедії Софокла, король Лір і Гамлет – шекспірівські герої. Всіх їх підвела нестача інформації. «І то правда», – погодився я. «На жаль, твої слова не тільки не прояснюють ситуацію, а навпаки, що більше ускладнюють ребус». А це зовсім не дрібниці. У нас тут від підніжжя Колвіра простягається чорна дорога. Вона пролягає крістінь. І почварам вдалося скористатися нею, щоби пролізти в амбер. Ми не знаємо істиної природи сил, які стоять за цим усим. Але вони безумовно лихі та ще й набирають снаги. Мене вже тривалий час гризуть докори сумління. Боюся, що це якось пов'язано з моїм прокляттям. Натяк на кельтський міф про спустошену землю який згодом ліг в основу артурівського циклу. Йдеться про зв'язок фізичного і морального здоров'я короля з процвітанням його королівства. Якщо сили короля підірвано, земля навколо нього перетворюється на пустку, і завданням героя є відновлення влади короля та сил королівства. Саме така модель – схематичний план Хронік Амбера. Коли Корвіна осліпили, він виголосив потужне прокляття, що відкрило силам зла чорну дорогу через гернат. Так, я не пошкодував слів, але прокльонив прокльонами, а ми маємо справу з чимось цілком матеріальним, і з ним можна боротися. Саме це ми і збираємося робити. Але увесь тиждень я намагався з'ясувати роль Дари у нинішніх подіях. Хто вона насправді? Що вона таке? Чому так переймалася проходженням лабіринту? Яким чином їй вдалося досягнути успіху? І та її остання погроза – Амбер – має бути зруйнований, сказала вона. Те, що це трапилося водночас із нападом з чорної дороги, видається більш ніж просто збігом. Як на мене, то не окремі проблеми, а різні частини, одного мережива. І, здається, мені все зводиться до того, що в Амбері є зрадник. Кайну смерть, записки, хтось поміж нас. Допомагає зовнішньому ворогові або ж сам стоїть за всім. Тепер за допомогою ось цього типу пов'яжи всі зникненням Бранда. Я копнув труп ногою. Видається мені, що батькова смерть чи зникнення також частина загальної канви. А якщо все так і є, знадобилася неймовірна конспірація. Деталі одна до одної ретельно припасовувалися протягом довгих років. Рендом відчинив серванту кутку і дістав звідти пляшко та дві келихів. Наповнивши їх, повінця простягнув одного мені, а тоді повернувся на свій стілець. Ми мовчки випили за марність буття. «Добре», – мовив Рендом. «Змови – улюблена справа всіх місцевих, і в кожного було на це достатньо часу. Ми з тобою надто молоді, щоб пам'ятати братів Озріка та Фіндо, які загинули заради Ембера. Але враження, що склалося в мене з розповідей Бенедикта, Так, перервав його я, вони наважилися на щось більше, ніж марнославні мрії про трон. І тому виникла необхідність, щоб вони сміливо полягли в бою за Амбер. Я також це чув. Може так. А може і ні. Ми ніколи не знатимемо, напевно. І все ж... Так, це правильна заувага, однак практичної користі від неї нема. «Немаю жодних сумнівів, що таке вже робилося раніше, і багато хто з нас на це здатний. І все ж таки хто? Доки не дізнаємося цього, залишатимемося стриножинами, і всі наші ходи, можливо, лише зачіплять кінцівки почвари. Поділися здогадами. догадами». «Корвіне», – відказав брат. «Якщо бути цілком чесним, зрадником можна назвати будь-кого з нас, навіть мене через статус полоненого». Насправді це може виявитися чудовим прикриттям. Я міг би отримувати справжнє насолоду, видаватися безпорадним, а насправді смикати за ниточки, щоб інші танцювали під мою дудку. Кожен з нас. У кожного свої мотиви і амбіції. А за довгі роки ми всі мали і час, і нагоду підготувати стартовий майданчик. Ні, пошуки підозрюваних – хибний шлях. Будь-хто потрапляє в цю категорію. Подумаємо краще про те… Що ж могло б вирізняти таку особистість? Не окрім мотивів і можливостей, тобто я маю на увазі, проаналізуємо вжиті заходи. Добре, починай. Дехто з нас більше, ніж решта, знає про принципи роботи тіни. Входи та виходи, як і чому. А ще він має союзників, яких роздобув у далеких краях. Ось це все він і привів до Амбера. Наразі ми не можемо просто поглянути на людину і сказати, чи володіє вона такими знаннями і навичками. Але спробуємо поміркувати, де ж вона цього навчилася. Можливо, зрадник самостійно вивчив усе про тіні. Або ж міг навчатися постійно, доти, доки Дворкін був живим і охоче давав уроки. Я опустив очі в келих. Дворкін міг бути досі живим. Він подарував мені засоби для втечі, з-під земель Амбера, чи ж давно? Я нікому не розповідав про це. І наразі не мав на меті робити таке. По-перше, Дворкін збожеволів. Саме тому батько і замкнув його. По-друге, він володів силами, яких я не розумію. Ті свідчили, що старий міг бути доволі небезпечним. І все ж художник доброзичливо схилився на мій бік після краплі ластощів та спогадів. І якщо він досі десь тут то я гадав, що озброївшись терпінням, зможу дати йому раду. Тож я зберігав усе це в глибинах свідомості як секретну зброю. Наразі не бачив жодної причини змінювати рішення. «Бран часто вештався з ним», – мовив я, нарешті збагнувши, до чого вів Рендом. Його цікавило подібне». «Точно», – відповів Рендом. І він точно знав більше, ніж решта з нас, якщо зміг надіслати мені те повідомлення без козиря. Гадаєш, він уклав угоду з чужинцями, звільнив для них шлях, а тоді з'ясував, що більше не потрібен їм і зазнав поразки? Не обов'язково, але, гадай, і таке можливо. Таким є плин моїх думок, і я не заперечую, що симпатизую Бранду. Гадай, він достатньо знався на проблемі... Аби помітити з козирями, лабіринтом і найближчого до Амбера тінню, що скоїться, а потім схибив, можливо, він недооцінив злочинців і сам виступив проти них замість того, щоб звернутися до тата або дворкіна. Що далі ворог підкорив його та ув'язнив у вежі. Можливо, він надто високо цінував бранда, щоб убити його, якщо в цьому немає потреби, або ж планував згодом використати його. Із твоїх уст це звучить правдоподібно, сказав я і хотів додати, і це чудово вписується в твою історію, щоб знову подивитися на його байдуже обличчя. Але дещо стримало мене. Коли я був у Близа, ще до атаки на Амбер, то грався з козирями, і брант на мить встановив зі мною зв'язок. Він згадав про лихо та ув'язнення, а тоді контакт урвався. Це добре узгоджувалося з розповіддю Рендама. Тож натомість, я мовив, якщо він зможе вказати на винного, потрібно повернути його і попросити вказати. Я сподівався, що ти скажеш це, відповів Рендом, ненавиджу залишати такі справи незавершеними. Підвівшись, я взяв пляшку і наповнив келихи, ковтнув, запалив ще одну цигарку. Але поки ми візьмемося за це, мовив я. Потрібно вирішити, як найкраще повідомити звістку про Кайна, між іншим, де Флора. Гадаю, десь у місті. Зранку вона була там. Певен, що можу відшукати її для тебе. То зроби це. Як знаю, вона єдина з тих, хто бачив одного з хлопців, які влізли в її дім у вс -частері. Вона має бути під рукою, коли потрібно буде підтвердити їхню бридкість. Окрім того, хочу дещо запитати в неї». випивши Келих, хрендом підвівся. «Гаразд, саме це зараз і зроблю. Куди мені привезти її?» «У мої покої. Якщо мене там не буде, зачекайте». Він кивнув. Я підвівся і провів його у коридор. «Маєш ключа від цієї кімнати?» – запитав Рендома. Висить на гачку всередині. Краще дістань його і замкни двері. Нам не потрібно дочасне викриття». Він так і зробив, а потім віддав ключа мені. Я провів його до першого сходового майданчика, тоді дивився, як він віддаляється.